Голова 4. Вона сиділа у ліжку, підтягнувши простирадло до підборіддя. І на її обличчі не було вже ні страху, ні здивування. Воно просто застигло в непроникній байдужості. Навіть тоді, коли я ввімкнув світло. Її очі не примружились, бодай інстинктивно, як це завжди буває після темряви. Її не здивував навіть цей водяник, що навіть звідки тут узявся в мокрій одежі, Втім, на мені вже була легенька болоніва куртка, яку я прихопив з чужого плеча. Не задля вдяганки, а тільки заради кишень. Треба ж було кудись покласти подарунки для Сміта і Вессона». «Хедо, я прийшов по тебе», – сказав я. Бліде обличчя кольору молодого меду було незворушним. «Хедо, я той, хто мав забрати тебе ще на Лісничівці. То не моя вина, що я запізнився». Вона звела на мене сині очі, в яких стояла фіолетова відтінь. Зодягайся, у нас немає ні хвилини. Я вийшов за двері, щоб вона мене не соромилася. Однак з кімнати не долинуло жодного шурхоту, і тоді я знов ступив до її покою. Відчинив шафу і, вхопивши якусь коротеньку трикотажну сукеньку, натяг її на хеду через голову. Я задягав її як сонну дитину. Вона зовсім не пручалася. Навпаки, моя безцеремонність трохи вивела Хедус з шоку, і коли я взяв її за руку, вона покірно пішла за мною. Ми спустилися вниз, перетнули хол, де, здавалося, під час грози билися навкулачки чорти. Потім через темний саж, у якому міцно спав Кнур, вийшли на балкон. Гроза була на замовлення. Тепер вона вщухла, і тільки з даху ліниво спадали краплі. У небі, де-неде, продзьобувалися зірки. Поверхня озера ловила їх антрацитові відблиски. Я стрибнув з низького балкона, простягнув руки на зустріч Хеді, і на мить вона опинилася в моїх обіймах. Доторк її грудей до моїх долонь схвилював дужче, ніж там, у кімнаті, коли я похапцем натягував на неї сукеньку. Звісно, те, чого не бачиш, завжди непокоїть гостріше. Тепер, коли я опустив її на землю, Хеда сама вхопила мене за руку і так її стисла, що сумніву не було, вона також угледіла рибалку, що лежав до лілиць на мокрому граніті. Дзвіночки на спінінгах висіли безгомінно. Ніхто не тривожив його сну. «Не бійся», – сказав я. «Сідай у човен». Це був дуже завбачливий рибалка. Він тримав човен на поготові, з веслами. Бо коли на гачок потрапляє дуже велика рибина, її краще брати з човна, а не підтягувати до берега, де вона швидше може зірватися. Я не збрехав Андрею Сіякові, коли сказав, що веслування і плавання у мене на першому місці. Кільканадцять помахів веслами вистачило для того, щоб цей зовсім не спортивний човник перетинув озеро, і коли він кнувся носом у пісок на тому боці, де стояло рибальське шале, видніла тільки жовта невиразна пляма. А ось на пісочку і мої мешти чекають свого господаря, як вірні пси. У чемності я перевершив самого себе, Перед тим, як зайти в шале, роззувся. Я подав Хеді руку. Вона скочила з човна, і ми побігли до дротяної огорожі, яку моя дівчинка могла подолати лише в один спосіб – стати мені на плечі, потім ступити на вершечок металевого стовпа рейки, до якого кріпилося полотно мережі, а вже звідти стрибнути на землю. Коли я присів, вона мене зрозуміла. Це була дуже делікатна сцена – Хеда, щоб не впасти, стала на мої плечі навприсядки, і мене охопив той божевільний стан, коли після побоїщ особливо хочеться жити. Моя голова опинилася між її стегнами. Я відчув дурманний аромат жіночого тіла, пах солодкої отрути. Стонадцять разів небезпечніший за окус кобри. Я тримав її заступні на своїх плечах і поволі зводився на рівні, боячись похитнутися від запаморочення. Хеда також поволі Випростовувалася, тримаючись за дротяні вічка, і коли стала у повен зріст, я напружено дивився на вершечок стовпа, куди вона мусила ступити впевнено і безпомильно, а бачив білу смужку трусиків між її ногами. І я швидко, поки не заточився, відпустив її ступні. Хеда сягнула ногою на вузьке вістря стовпа, пружно відштовхнулася вгору і плигнула долу, але приземлилася зовсім невдало. Вона як кішка, впала на чотири лапки, та оскільки не була кішкою, розпростерлася на землі. Коротка сукенка задерлася, оголивши її сідничку. І я вже не бачив хеду в пітьмі, а тільки бачив білу плямину, бачив білу серветку, що нею природа наділила диких козуль, розмістивши її вгорі між задніми ногами, трішечки нижче хвоста, для того, аби козулі біжучи вночі, бачили одна одну за тією серветкою. То був маяк-оберіг. Я думав, що ці маячки є тільки в диких козуль, та ще, може, воленів. І ось тепер така біла серветка кликала мене із пітьми, вказуючи дорогу. Підтягнувшись на дротяній мережі, я за мить уже був біля хеди. Обережно її підвів. Ти не забилася? Ні. Вона всією собою прихилилась до мене. Тільки здалося, що падаю в прірву. Зараз, зараз підемо. Ще був час. Принаймні сміти Весон повинні зберігати цілковитий спокій. І я впорався набагато швидше, ніж можна було сподіватися. Після грози усе довкруж заніміло. Але тиша у лісі здавалась живою. Можливо тому, що із сосон ще падали важкі краплі. А туди-далі було так темно, що я знову узяв Хеду за руку. Вона не запитувала, куди ми йдемо. І я їй теж нічого не пояснював. Це справді була мила прогулянка з гарною дівчиною. Прогулянка, про яку я так мріяв, ще вирушаючи у цей вояж. Мені навіть стало шкода, що ми так швидко прийшли до машини. Сміт і Весон чекали на мене як два вірні черевики, залишені на другому березі. Забачивши нас, Сміт навіть вискочив з опеля і дбайливо відчинив задні дверцята. – Все нормально. – Ти ж бачиш. Сказав я, садовлячи хеду на заднє сидіння І вже хотів було сісти й собі поруч із нею Аж раптом сміт різко хряснув дверцятами І я побачив у його руці пістолет Такий Брагімова була правда Ці хлопці без стволів не можуть дихнути І якщо вірити Ібові до кінця То ця штука ще й без запобіжника А машина, яка вже завелася, без гальм Помилка багатьох убивць полягає в тому Що перш ніж спустити курок вони вважають своїм святим обов'язком щось сказати жертві на прощання. Вибач, старий, сказав Сміт, наші плани трохи змінилися, і ти, куля з того макара, якого я збирався подарувати Смітові, прошила ліву порожнину його грудної клітки раніше, ніж до нього докотився глухий постріл. Тупий Сміт навіть не завважив, що я вже в болонівій курточці і праву руку тримаю в кишені, а носа – за вітром. Я вистрілив у нього, не виймаючи пістолет з кишені. А поки Весон ще думав, що то вистрілив сміт, моя ліва рука з подарунком для другого близнюка була спрямована в нього. Прикро, що все це відбувалося на очах у Хеди, яка ще не оговталася від попереднього шоку. Але що я міг удіяти? Єдине – це не вбивати Весона в машині. Я виволік його із салону на свіже повітря, підвів до сосни і вгатив головою об стовбур. Дощові краплі так і сипнули мені за комір. «Хто вас намовив?» «Сучара!» – прохрипів Весон. «Ти за брата заплатиш». «Ні, він мені подобався. Сам уже був на волосину від смерті, а думав про брата. Я знову постукав його головою у стовбур, поки не перестав сіятись дощик». Весон давно б упав, якби я не тримав його за комір. «Якщо скажеш, я не стрілятиму». Щось таки зрушилося його розтовченому лобі. Можливо, звідти вилетіла остання клепка. «Ібрагім», – сказав Весон. «Це він». «Навіщо?» «Викуп». «Хто за ним стоїть?» «Ніхто». «Він сам хотів взяти викуп». Сказати Руслан Бекові, що тебе вбили, її вкрали і вимагають викуп. Що ж тут не ясно? Правді, сказав я, ясніше не буває. Але слово свого дотримав. Я не став стріляти у Весона. Тільки, щоб нікому не було образливо, ще раз угатив його головою у сосну. І коли відпустив комір, Весон упав. Хлопці, я ж вас любив. Сказав я Бо також іноді кортіло Щось виголосити в таких ситуаціях Однак із тією істотною різницею Що я казав це не до того А після Все одно їм не доходило Я відчинив задні двері опеля Бо там на сидінні Лежав пластиковий пакет Із моїм сухим одягом Вибач, сказав я Ці люди зрадили нас Хеда мовчала Я передягнувся позаду машини Потім сів за кермо, увімкнув фари і так погнав Опеля, що мені жаль стало Весена, тільки він міг оцінити таку їзду. Тупий сміт навряд чи. Замість того, щоб відразу натиснути скобу, почав читати проповідь. Хоча шансів у нього практично не було в жодному разі. Вони не здогадувалися, що я їм не довіряю, не знали, що в Какаду я побував у ролі Котигорожка. А в такому разі під час моїх московських пригод Ібрагімові випадала роль Вернигори, Смітові – Вернидуба, Дуба, а Вессонові – Крути Вуса. Усе в тому суворому порядку, як ці хлопці з'являються в казочці, а потім намагаються обвести коти горошка довкола пальця. Тепер пішли далі. Ібрагімові я не довіряв до кінця, від самого початку, хоча б тому, що в такому ділі сповна довіряти не можна нікому. А коли в «Какаду» Він без жодних уточнень виклав три штуки і навіть не обумовив деталі. Як же мені бути з Хедою після такого? Як я вихоплю її з об'єкта? То тут уже геть стало зрозумілим, що і цими грошима, і Хедою він після викрадення розпоряджатиметься по-своєму. І куди ж тоді подіти мене? А казочка вона ж мудра. Вона каже, що ці найвірніші друзяки вирішують убити Котигорошка відразу після того, як він визволить королівну. Тому я й повертався до них з королівною уже готовий до всього. Ось так. Що може бути простішим? Простіше може бути тільки те, що я зробив після розмови з Ібрагімом. Погравши ще трошки в коти горошка, я без особливих зусиль знайшов собі нове помешкання. Бо в Москві, маючи добрі гроші, можна винайняти квартиру, де хочеш. Від Луб'янки до Кремля. Тож чудовий брелок із самотнім вовком мені довелося перевісити на інші ключі. Потім я непогано заплатив одному водієві і сказав, що заплачу ще стільки ж, якщо він мене почекає цієї ночі тамто і там. Від першої години до третьої, а тоді відвезе мене з коханкою в інше місце. І ось так воно поки що все йшло за планом. Єдине, в чому я переплюнув коти горошка, і що зовсім не входило в мої плани, то це те, що у лігві змія... Я знайшов відразу і сестру Оленку, і королівну. Це, звичайно, було занадто. Сестра-жалібниця Холодного Яру стала агентом московських спецслужб. Я її виховував, тренував, гартував, зробив її жінкою. А вони прийшли, як завжди, на все готове. Що ж буває? Кобила і та зривається за жеребцями і преміж ворожу кінноту. Сказ матки називається. Побігла... За Бісланом у Знам'янське, столицю Надтеречного району, де всім заправляли фіскали, і там дослужилося до Москви. Чи не Бісланові я ото подарував ковіньку? Мабуть, йому. Він один там був серед них черненький. Жаль, що перед тим, як зробити Небораці подарунок, я не поскородив йому ще й ребра. З Києва, виходить, непоганий спис. І ще в одному я був чомусь переконаний. Либонь... Завдяки своєму ненормальному нутру і тваринному нюхові, який тут уже споріднював мене не з Котигорошком, а з його суперником Змієм. Той, як тільки прилітав до хати, відразу е, -е людським духом пахне. Але я чув не взагалі людський дух, а запах конкретної людини, принаймні тієї, з якою обмінювався тілом. А тепер я знав, що мене так непокоїло в Хедіній кімнаті на лісничівці якась стихія торкнула тоді мого нутра. Ну гаразд змій. Верни, гора, верни, дуб. Крутий вус, А що далі? Лихий дідок із бородою, насажень. Я позирнув у дзеркальце на свою королівну і подумав, що зрештою всі ці казочки закінчуються весіллям, де п'ють мед горілку, по вусах тече, а в рот не попадає. А мені про одруження нема чого й мріяти. Хіба що колись трапиться якась царівна жаба. «Хто були ці люди?» Раптом озвалась Хеда. «Сіамці», – сказав я. «Мені здалося, що вони наші». «Ні, німці, тобто сіамці, але це все одно. Вони хотіли тебе продати, а мене вбити. Ти ж не хочеш, щоб мене вбили?» «Ні», – сказала вона. «Не хочу». «А ці, що доглядали тут за тобою?» «Вони були там у горах?» «Не всі. Я всіх не бачила. Дівчина була. Якби не вона, то...» «То що, Хедо? Їх би не підпустили до лісничівки. А так?» «Думали, вона справді заблудилася. Наші не стріляють у жінок, а вони...» «Хеда притихла. Я пошкодував, що був занадто делікатним у тому шалі». Потім вона спитала, «Куди ми їдемо?» «Там ти будеш у безпеці, запам'ятай. Віднині ти моя коханка». «Хто?» «Коханка», – сказав я, «не насправді, звичайно, а так, про людське око». «Ох, ці берізки наречені, ви мої у ситцевих платячках! Після грози ви ще кращі, умиті і причесані. Я виїхав на трасу і увімкнув дальне світло. Тепер до Москви вела широка пряма дорога, і, незважаючи на мокрий асфальт, «Опель» нормально почувався на швидкості 160 км. Палити таку машину не підніметься рука, тим більше, що вона ніколи не вкаже на французький слід. Слід, як завжди, буде чеченським. А з огляду на те, що я подарував Асі життя, він може виявитися і українським. Обидва варіанти мене цілком влаштовують. Коли я Асю затяг до підвалу і прикував бранзолетками до труби завтовшки з гранатомет, то не втримався, щоб не спитати. Ти пам'ятаєш кобилу Отамана Чучупака? Жлаб, сказала вона, не лишаючи мені шансу почути рідну мову. Ти завжди був жлабом і таким остався. А ти, виявляється, завжди була сексотом. Зря я спасла тебе жизнь тогда в знаменском. Теперь я тобі дарую життя, мыквиты. Чтоб ты сдох. Я тебя люблю, Васю, сказав я і, підморгнувши їй, пішов на гору. Кінець четвертої глави.